شهد الله انه لا اله الا الله مخنا دغه خبر راغوان چې ایسا یانغه علی نبی صلی الله علیه وسلم سره د منازره د خبر ورته راغله نو پدیده کې مسله د توحید اگر چې مستقل مضمون دی هغه بیاننی وصرا وصرا دادی پا زیمن کی پیسایانو بانده مرد دی چه توحید ثابت ته ویسا علی صلاة و سلام خدا نا او آئی اسلام کا باطل مسلحب وی نو دیجا که اللہ تعالی دا خبرہ ثابت ته اسلام داری بنیاد کو توحید بانده ده حق مذهب دی نو ناسبت واضح الله شهد لا الہ الا گواہی کئی اللہ تعالیٰ او پرشتیم گواہی کئی وعلی علم او خواندان دا علم کا انبیاء دیا و کا نور علمان دی چکم خواندان دا علم دی نو اغی گواہی پسبان نکے انہو لا الہ الا اللہ چی دا اللہم نا علاوہ بللہ ایک دا عبارت نشتا نو پدے اللہم گواہ دے او ملیکیم اخواندان دا علم کا انبیاء دی او صحابت دی او کنور انسانان دی شی علم وعلی <تصفح> اللہ انتریبان نگوانی او اسرق قائم ان بالکس نا اللہ گواہی پا دا سحالت کے لئے چھے قائم دے او متصف کے پر انصاب سا نگواہی دا اللہ سر. نیاد ساتھ ہے عام تور دری خبری دی یوی تا دعوی تفق اقبل حق پبل چا ثابت ہے نو دیتا دعوی آو بلچا حق پزان بانے ثابت ہے جلو پلانکی پمادہ حق بانے ثابت اقرار ہوئی آو شہادت دیتا ہو جب اقبل حق پبل بانے ثابت ہے نو دیتا سوے لکی گی شہادت میں لکی تا سوائے کہ نیفبار و حق العیر علی الغیر اگر با استلاحات دا تنوم جماعت حق پا غیر باندی ثابت دیتو یلکی گی شاہد خودل تو دکا مانا دکا استلاحی مانا جراوالی ما اخو پا حق دا کی گی ملائکی دا اللہ حق پا مخلوقات پا باندی ثابت دی چید مخلوقات دا پار خالق او مالک دا عبارت لائکیو نو دا ملایکو په حق دا معنا سیده اذن ترنګي کو انبيادي که صحابه او کو نور علمان نیکان نه دا رای په حق اند دا معنا سیده ايد الله حق ینه دا بل حق ینه دا الله الست ابيتكم مخلوق باندې چې د دې پرمابود هغه یو هو صلی الله د بل چحق مسابیدي الله خپل حق ثابت دی حق په بل چ باندې ثابت دی ندي مجه دک معنا دا اللہ پا حق کی مراد امنا دا اللہ دا گواہینا مراد دادے چھے اللہ دا کا حق ثابتے دا کا تورید مسلا اغا او دا اللہ کا واحی پسطر تریجی دانا چاہ دا اللہ پتللی اللہ پا کتابونو کے پنورو کتابونو کے مسلا دا وحدانیتی کرکویا دا دلائے و بیان پا کتابونو کے اللہ تلع کڑ دے دا اللہ دا گواہینا دا مراد پا تورات کے پا زبور کے پا انجیل کے پټولو کتابونو کې الله دا مسله ذکر کړې چې دا الله سره شریک نشته دا دا الله غوي الله په توحید باندې د لایین قائم کړی په کتابونو کې ذکر کړي دا توحید ته پاره پیغمبران راولې دي دا ټول دا الله دا وایي دا الله د ګواهنه مراد په کتابونو کې ذکر کول داغه د دا پاره پیغمبران راولې ګل او د توحید مسله ثابتول په هر طریقې سره او دا, دا الله تالله په حق دکمانه نشهد الله انه ګواہی کړه ده الله تعالی په دې خبره راغله پیغمبرانو لګلې کتابونو کې دا مثلا ذکر کړه ده انه چې شاندار لا اله مستری معبود بر هڅه عبارت لایق الا مگر الله او او پرشتین دا ګواہیږي دا پرشتین دا خبره ان شاء الله زیا په زیا برشی رایشت مسیح پارا صورت سبا اکتالیس بایلی سیادت غالیم آخرا صغیقی بام راشد چکم زکی چاد پرشتو عبادت کل دی نو پا کامت کے چکل دا خلق جمک لیشی نو خدای باد پرشتو نتا پوسو کی اها اولای کانو یا عبدون دی خلقو تاستا عبادت کل نو پرشتی بای سبحانکا ان تولیونا من دونیم خدای انت ولیین تزمون غره بتزمون غناسر دي زمون عبادت نه کوي بلکانو يا الجن مونږه د عبادت لایق یو عبادت یې کوي عبادت زمون حق نه عبادت خو مه کوي کوم پرشته بووی چې دي عبادت نه کوي نه مونږه عبادت لایق نه دي عبادت لایق ځای پاتاته پاتې ده تعالی روز په قرآن کې د پرشته عبادت اندکه خبر ده ايوندو احدا خبر نه او کو علم بل الله تعالی تعالٰی ما ذکر او ورع الله خپل ځان ذکر او ور سره فرشتي ذکر فرشتي لمه اور پسی خواندان د علم ذکر کان بیا د لوک کان خلق دی. او که صحابه دي نو ورکه د فرشتو په せ بن نمبر یان داسې خلق وې چې دا غي به مرتبه وین الله تعالی به ذکر کړی چې ګواهی کوي حنان کې وی خواندان د علم دي چکه کوم خوندندې علم دی یعني مسئله وحدانيت د حقیقت مداریت و حقیقت څو دې موږ تاسو ته بیانو عليماني بیان دي دا صحابه هغه بیان کړی د هیکل عالم هغه بیان کړی مداریت فضیلت خبره ده علم د زنا کول لپاره علم زکې ګور الله تعالی په گواه کې ځان زر فرشتي مو زکه خوندند علم هم یو زکه دی زمکو وحدانيت ورثنا الله فرمای کایبا بالکست اللہ دعوی کوي او الله قل یا ذکر کو چې الله تعالی قائم دی د قائم مراد قائم خپل اولاد ته ویل کی خدایان مراد دلته کی متصف ته دایسه صفت متصف ته صفت والے د بالکست عدل او به انصاف ته ککه بل ته ته ته مونږه یو سره یو ځای څخه بد دي ټولان یی د دیني نگرانی په څیر اللہ تلا متصف تے پسیس را پا عادل سا دا عادل نگران دے عادل نا اللہ کارا پا دی مسئلہ کہ اللہ تلا پا انصاب باندے کاری لا الہ الا اللہ پا کس لا الہ الا اللہ نی شرخوا چی دان این انصاب تے انصاب دیتا ہوئی چی تو یو کس تک حق ورکا نو توحید دچا دا اللہ حق تے اللہ شریک نہیں شتا دا اللہ نا لو چیز جار پدالله سره سخړې کوم نشته الله قائم او توحید د الله حق ده الله تعالی زانه بر صاحب نو دے دے. کی کی دے دے دا هم انصاف ادا الله تعالی تجحد الله ندواله وحدانيت الله حق به زانداره ثابت لا اله الا الله دوباره ذکر کړه چې دا گواہی کوي چې نتیجه او ثمره څه شوه لا اله الا الله چې دا سوي چې تحقق سره د الله ذات او د عالمانو نې گواہی کوي او لا اله الا الله نشته بل لایګ دی بالغ مگر الله الله تعالی ان عزیز الله تعالی غالب ان حکیم حکمت والا نو کوڅو کوه دانیت نو الله غالب دی الله به انتقام وای او الله تلپاک کولو کارو کې حکمت والے حکیم دی د مسلې د وحدانیت ته حکمت سره بیان کړل پرشتیم مني نه علم مني ان الدين عند الله الاسلام چون کې اسلام غینه منته استوای عیسا ایت اتې عیسا له سنته د الله زه اوسهانو کې بیا مختلفې پرګړي ورکی لري چې کومه سپاره کې راشي ثالث صل الله باجو السلام درېن دخلې نه درېخ یو مرد اول دغه په یو ایصال السلام او باجو نه جبريل لري دغه یو السلام مختلفې پرګړي دي خو هر حال دي دغې کایله د ایصال السلام د لوہیت کایله نو دا مسله الله ذکر کایې په دې کې ان الدين عند الله الاسلام دین چې مقبول او حق دین چیرې عند الله قمندا الله باندې الاسلام صرف اسلام نه دې دا معناو په دې زمانہ کې مقبول او حق الاسلام او صرف اسلام اور د دې سپاره په اخر کې براشي چې و من يتبع غير الاسلام دينن فلن يقبل منه اللاو يسوق دي اسلام نبه دين لګي فلي يقبل من هدا د دنیا اخرت کې قبل له نش او حديث کې مصط راځي نبي عليه السلام فرمایي چې جما بركي جما بركي لا يسمعوا بي من هذه الامه يهودي ولا نصراني وما تولى يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار جما بركي کې يهودي خبر اورا کدا خيري پیغام ورده اسلام ديني راول دي اي سيي راول اي سيي خبره ورده په ایمان را نه لاو دي مرش په يه وديت يا په اي سيي اتنه پيغمبر كان من الله دنه مګر بس اور واله اور ته بداري زکه د کديني اي سيي اغه منسوب شوه دي د نبي عليه السلام په دين سره او منسوب شوه دي داغي اوس از اعتبار جو کړلې او کم آبدون اجو قدوی پائی که ایبادت کیه لسیتی بار نشت وچی کم جو پیامر اللی سلام پرمائی زمان مائ بارکی دا خبر آوری دا او ایمان را نل امرشو کان من اہل النار مسلم روایت پر صحیح حدیث دی او یو روایت کدام رازی پیامر اللی سلام پرمائی بوعیستو اللہ ال... احمر والا صد بوعیستو اللہ اصور او کم ارقال که رنگ والده که تور رنگ والده یعنی مطلب ده دا هر رنگ والے دې په دنیا کې ټولو تزرا لګل شي کدا راستي يهوديان ني دا څو رنگ والے او کته رنگ والے دې هر رنگ والے نو زه ټولو ته پیغمبر لګل شي نو الله تعالی حقانيه اسلام ديني شي سيد حق مد الرحمن سو ته ان الدين دين د الله منسبانه کم دي چې کم باندې شهادت ورکو گواہی ورکړه الله تعالی او پرشتو ادا نو دکدې نه مقبول او دکدې دینی مشهود چې پاګه باندې کوله هي موجوده دا الله په نسب باندې الاسلام خلاص صرف اسلام د تحصروي طالبان صرف اسلام دې بلنه او بیا اسلام یا چاته اسلام هر دین د توحید ته رسیدل لا اله الا الله په کې دا زمون د دین د پرامن غورځیدل د عالم اوس اسلام صرف دین توحیدی خبرونه انت راضی نو اسلام دې پایې کې الله تعالی دې هر عادي تبوی له کېدو په دې ځمانه کې ديني حق او ديني مقبول چې دا غیر په اسلام ګرځېدل ا د نبی دین سوال راځي چې کله دا حق او مقبول دین او په آخرت کامیابی والا قبله دو ول دین هغه اسلام نبی يهود یعنی ولنه منیسا یعنی ولنه من اختلاف ولې کوي داغه وبدا جان الله ذکر کوي بدی ور پسي ټوټه کې بغيان پاینا و حسدنا او د کینینه او د بوزنا دی اختلاف ته کیسه یا نه توحید مثلا نه منی چې کوم باندې الله ګواهی او لو دا وحدت निजामه کوي دا نه منی دا تمه وښه پګم سياره کې براشي بعضي ډړي وي بعضي صلی الله علیه و سلم ته عینې کړو الله په دواله باندې په خپل فاطمه له ویلې لقد كفر قال ان الله خلق ثلاثه الذي اغير قدر كل سويجي قدرږي زال اسلام يا خدايه اول پسي ايات كه الله وي اغير په پركله چې چا وي دي چې خدا بل داي اسلام دي دا ايات څه معنی څه مطلب کوي او کو څو په خداينو کې درينځ ويګل الله وي دي دوه دي اختلاف کړه وي اختلاف دسه هتره سره دله چپاي کا کرن اختلاف ولې کوي نو الله تعالی دا ومختلف الذين او اختلاف نه کړي راستو د وضاحت د دلایل او دا الله د غواهه او د فرشتو د غواهه نه راستو اختلاف نه کړي هغه سام چیت اور کلی شي دي الا نظر اختلاف کړي دي من بعد ما جاءهم العلم راستو د نه چيتا علم راغله دي د علم راغله دلیل کبیره حقانیت د اسلام باندې وहीर راغله نه اختلاف بیا کړي ولي بغي يم اختلاف وکړه د واجی دو حسد پمابین پهل کې د واجی د حسد پمابین دي حسد دی او بل څه د حسد ديني حسد موږ به نه د یعسایانو مني عجيبه خبره ده یعسایان ترې د ابن الزانيه دی پیغمبر چي دی داغه مو وزنه کړ زنا کړل نه اوذ من زال یعسای له سنان تا ابن الزانيه اې یزعان يهوديان نه یپښتهږي د ورلا زمو اسلام نه یزعان نو موږ زمینی نه اسلامونی نه يهوديان نه کومینی دا دغوا ته حسد دی باغیم بینه او ورته څه دګلانه ځان که تاسو نه به ځینګې اختلاف کفر ته لړ شي د ګیسا اسلام ته خدایي کا قرآن يهوديان عزر اسلام ته د الله له ځان دی ایمان مخلصي ورقصیده کفر حکم بیانی بعضی قیمتی اختلاف در کفر سبب شی صلی کافر شی اللہ پرمایی وَمَنْ يَقْرُ بِعَيَاتِ اللَّهِ او چاہ چی بیا کفر اکو اختلاف اداسی ذات لب شی چی کفر اکو بِعَيَاتِ اللَّهِ فَآيَاتِنُو دَا اللَّهِ بَانْدَي وَكُفر نشی اللہم یلید وَلَمْ يُلِد اللَّهُ از دینشت دی وَاللَّهِ زوئی بولی کی کله مسلہ واځي مښوا کی دا الله تعالی دین حق اغه اسلام دا دا بوز دا حسد باز نو تاسو نو بیا هم دوځو د صد درجه نه بعض اختلاف کوي نو بعضو اختلاف کوم کی مسله نه او بعضو اختلاف کوم کی هغه یو صورت اختیار کی بیا د حق د تقولو لپاره مناظره شروع کی بحث مجادله شروع کی جګړه شروع کی نو الله تعالی پیغمبر اسلام ته تعلیم ورکړي پین حاجوګه لکه څنګه چې غوښته درغله پیغمبر اسلام د پیغمبر ست قرآن کې ني چې توه کلمۃ الله دا کلمہ الله کلمته او څنګه تاسو په قرآن کې نی روح منه دا, دا الله نه روح دې نو فینحجو کدی تاسو رجګل شروع کی محجج شروع کی پان دین کې چې کم باندې الله غوحی کې گواہی کوي او دا الله په دې مقبول دی دا اهلي کتاب يهود او عيسان محجج شروع کی نتبا سکر دا غیره پر تعلیم دور که دو فقومتو واحفی انبرا اسلمت وجهی لله ما تابع کرده وجهیا حپلمخ لره لله اللہ تا فکر اللہ تا ما حپلمخ اغا تابع کرده مراد اغا پورا دا بدن آمال صرف دا اللہ تا پارا کول دا, دا اللہ دا دا خالص دان اللہ تا گرزو دا دې دا, دا مطلب نه دي چې تدې ته ما صرف په الله مخ ته وکړای تاسو الګې مون ترطاعدو غوې نو دا وې څه مطلب چې مون ترطاعدو وایې نو کله نه کله ذکر دمخه مراد دی نه ا پوره بدن یene پوره بدن ا عمل چې دي ا ما صرف د الله لپاره ګرځولي دي کزما دنه اګیدلا کده بدن املي ماری کده بلچه د پریست ک تاسو سره په وای وای حما چې کوم کار کړی ده مد الله د پر خپل خپل مغر ذولې بل ځان نه الله ته ګرځولې دا الله د پر نز او نه شریف او نبی دیوا فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبع او هغه ځان تابع کړی اتبع اني زما جماعت تابع دی کړی چې زما صحابه دی ملګری دی جماعت او تیان دی نو تاسو جګړه کوي خبره کې منازري کوي همغه عيسى عليه السلام تخبن وایو الله ته تابع مان تابع کړی او زما تابعين چې کوم زما تابع دي زما تابعدار دي صحابتي امت يان دي غي الله تعالى ان ګرځول خپل عقیدا خپل اعمال الله تعالی ګرځول نو دا هغه چاته تعلیم طریق پیغمبر اسلام کول چې کوم پکې جګړه شروع کیه مناظره شروع کی اګر گروپ عام له چې عام دعوت طریق پیغمبر اسلام تخي چې ټول اهل کتابو واحد هي عزماء وتنظر انه على يهودOff‌ن تقول لذين ذكروا إذا ما تش hang Me guarding و الأمنيين أَمِيين نفسي كن의 أمي ونذ wrote فإن قلات و هذا أنكم مشlor في أم القراء و سأذهب في أم القراء بأكف Say سوف أخبر query dim قضاء ان تلحلق مشرکان اهل مته هغه زمانہ کې نو کې يهوديان دي او کې سيا ndi او مشرکان دي دي طول تا وای دعوت ورته ورکه اسلمتم ايته اسلام را نه چکم باندې الله د واحي کې د الله په مقبول دین دی او د الله وحدین دی اسلمتم یعنی اسلام را له کله ابتداء کار کې یعنی دا اوکا تقريم دی یعنی کار کوکے اسلام راڑا دعوت ورد ورد چکم بانے گواہی کو مقبول لے پاگر آم قبول کے نو آگے دو خبری دی بازہ تینکی اوکس دعوت ورکی نو دعوت او منی اور بازہ تینکی دعوت نو دعوت ہو او نمانی اللہ پر مہین پہنے اسلمو که خبر ہے قبول اکلا گواہیو کلا پاگر بانے چکم دا اللہ دین دے مقبول لے اگر قبول کو اسلم دی اسلام راڑا نا اللہ دادی صفت بینی پکا دہتا دو گمراہین اوو تلبس صحیح لاری امونتا دکا میاں بے لاری پا دنیا کی ممنتا پاخرت کی ممنتا ہدایت والشو ادلین داری جتاوت انو من ان رائی حکمم اللہ بینی و ان تولو اکسر اعراض دکا مقبول دن او مشہود دن چا اللہ علمان پی گوائی گئی کہ دادی اعراض اکو نو اس پہ سکے او دادی سے حکم دے نبيغان برتا الله فلا ارمي تسلي وتورتي ته مخبكي وان تولى فلا تحزن تمخبكي فانما عليك البلاء طبعا هو تبلي و الاسلام و بلاء الاسلام اسلام رسولي بس تاختل دي دوتل دي ته دعوت ورکو عيسان كريمر کويو جان كريمر کويو مکهوالو كريمر کويو بس پدار رسول فانما عليك فانما عليك البلاء طبعا سير رسولي نور محاسبه الله صل عليه والله بصير بالعباد الله په دا حستا حکمشه دا د عدالت کار کوي نه من نو بار حل پتہ باندې مزید پدې کېسه ایکاو آزاد نشته تا خپل ډیوټي ادا کوي اوس دې چې اون سزا نه دا غای سزا ورتاسي ایا آیات ته به معنی چې بشارت د جهنم ورلور ځای د جهنم ورتور او د ريب سوط آیات ته مستقيم مثلا به د دې په مرسم سزا به معنی چې او پا آیات اصل کے دیہود و متعلق او اصل مسئلہ بیانی دا یہودو چکم دی یہودیان دی بلا شے پیغمبرانم پتل کری دی یہودیان نبیل اسلام با اغدی سرطا جو تبای دعوت ورکو دی یہودیان تا ری بنامنه کفر پک نو دلت ا دی کفر حکم بیان کیدی تا او تابع س زعمل او پیغمبران قتل کړي ته تفسیر لیکلی دی چنبی الرسول الله ابو ای بدر سے صحابی دی اغت او چې بدترین انسان هغه چې هغه نبی قتل کته قتل یا بدترین انسان سہ ہزا بہ کہ تا پوسو کو قیامت کی بچا تہہ آزاد کی پیغمبر علیہ السلام اور تو پر مائل کہ اخرت کو بہ سہ آزاد آجاتا کی کہ تا پوسو کو یاد اس پیغمبر علیہ السلام ہوئی روایت مطلب عمد کرے پیغمبر علیہ السلام تو پر مائل کہ سہ آزاد آجاتا کی کہ کم انسان پیغمبر کتا یا استب کی جس داسک کا قتل کو کہ امر خیر طرف برابر ال تبلیغ کر که علم پر شکل لی که دا مدرسی شکل لی حالاکه خیر ترابدن دا بدون امنا کلنو دا سی کس چی چاکا تلکو دکتا انسان تا وسا عذاب کین اب یاو تا پیغمبر اللہ السلام و برمیل چه یہودیانو پی یو روز آئی که بدین پیغمبران ناستا یو کلی که یو پیغمبر بل کلی کی کبل پیغمبر پی, پی یو روز بانده دسار پو وقتی تریالیس انبی ندا هغه چې کوم نکاح خلکو را پاسدل باندې خبره شوړو کو یوصل او یا پسند مزيګر ورته ځای غي نو الله تعالی په صورت په آخره کې ومن راشي او دلته مسئله ذکر کای الله فرمای ان الذين اكفرون چې کفر کوي دې آیات الله آیات الله يهوديان ذکورانهم نه مندي په آیات نه کفر کوي يهوديان تاسو نه عيسيانهم نه من انجيل یې نه منو چې کفر کوي الله فا قرآن دا اللہ باندی پی انجیل دا اللہ باندی چی یہودیان او قتلی چال را پیغمبران دران دا یہودیان او الطبع انشاءاللہ علی مران کی اخری اللہ وجدہ ما لکل دی تبوی نامنا سر لک دی دی ایسا بکی و یک قلون النبیین بیر حق او قتل پیغمبران قتلی پیغمبران برنا حقا و یک قلون الذین او قتلی آقاسان یا امرون یا امرونا چه حکم کئی حل کو تا بل کس پر سابسا دخل کونا چه کم پر انصاب سر حکم قیم کتلی انصاب تو اسلاماوئے انصاب دادے ارچہ تخقل حق ورکو انصاب دام دے یینے دے توحید مسئلہ بیانی دا سے حلق کتلی توحید مسئلہ بیانی یا دا سے حلق کتلی کس آم انصاب کئی ارچہ تخقل حق ورکو دا سے نیکان خلق کتلی یا امرونه چې حکم کوي بلکست من الناس په انصاف سره او توحید سره دخل کونه نو چې کفرون کوي قتل دان دیوم کوي مکان خلقم قتل اندازه لري ولا کار پکې دي فبشرهم نعمه الله مننی دې ته زيره ورکا او عذاب درنځ نو دې ته حذر یې وځيره کو خبر کولی دا او مطلب دا دی چې تحكم ورایي کې مطلب دا چې څنګه پر شوک سره په عمران کتلیکو دې په ورته نه پرازه شوک سره بیا ورته داخلي چې دا غلط کارونه کوي پیغمبران قتلوي نیکان خلک قتلوي یو ځای یو سزا درې قام نه کړي 10000 نه لامه نه اولایک الذين ذاک څنګه الله فرمایي حبتت اعمالهم چې د دوی عملونه بربړ بشو باطل شو ختم شو په دنیا په دنیاتي نه چې کفر وکړي قرونه بیا الله چې سره کفر وکړي د عمل ختم کدی بیا مسلمان شنه هغه عمل تل راځي دما عمال برباد شو یو چه کفر یو که عمال برباد شو فید دنیا پا دنیا کی فا دنیا کی ورسر دا مسلمان ما ملنشی کوله والآخرہ او کاخرات کسن برباد شو بخنه نکیجی چه کافر دنیا کافر کم زیبخنه که وما لهم من ناصرین او کاخرات که ملدگار شنو ملدگار مبتن ملاوید صبح شپارسو کی شفاعت بات ملاوشید صبح اخلاص کی دان لانا چه کافر ده وما لهم من ناصر شاید اللہ <سؤال> خواهی کرده اللہ تعالی انہو شانده یکنان شانده لا الہ جنشتر بل معبود برحق اللہ مگر آده والملائکت و پرشتون قرده و اولو او خواندان و قائمًا قدا سعال کجد اللہ <سؤال> فتا اللہ تعالیٰ قائم دے متصف تے بلکس تے بادلو انساب لا اله نشت دے بل معبودو هو مگر آدے العزیز و غالب دے الحکیم و حکمت والے دے اند دینہ اند اللہ ہی اند دینہ مقبول دینہ اند اللہ ہی تن ازدہ اللہ الاسلام و اصرف اسلام دے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أَوِ اخْتِلَافٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ مَغَرَّتْ بِهِ أُمَمٌ قَبْلَهُمْ فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ دَینِ الْإِسْلَامِ حَقَّانِيَّ مَنْ اخْتَلَفَ كَذَٰلِكَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَلْيَذْكُرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أَوْ أَجْرِ كُفْرِ پایې کوم نه ده نو تاسو نه مایې د عیسیان او د یوه دین قرآن باندې اسلام نه باندې و من يكفر بیاات الله اعتش كفر بق بیاات الله تعالی باندې ف ان الله يكن الله تعالی سرون حساب جن حساب تهون کا چر دیتا سرج غلم اعزرت په توحید اسلام کې وقال تو اي پیغمبر اسلام تو متا بی کړه دې وجہی لله قال محلا لله الله تعالی تا زدا الله ده پرځنه بوله ومن تو چ متا بی کړه دې اتبعنی جما تابع داری کړه دا وقلت اي پیغمبر للذین اتسوا او تل کتابات کتاب والانبیاء مکی ولا اَسْلَمْتُمْ اَيْتَاسُو اِسْلَام رانَ يَن اسلام رانَ دَینِی مَرْوِ عین دَلا اوُ مَنَ فَإِنْ أَسْلَمُوا كَجَرِدی تَابِشُو اِسْلَام یُؤْمِنُوا فَقَدِ اهْتَدُوا فَتَأْكِیدُ رَدیلَارُ مُنْتَأَن سَیَذَرُوا مُنْتَهِدَاتَ مَلَشُ وَرَبَسِتُ زَلِبی یَم بَرْتَ وَإِنْ تَوَلَّوْا كَجَرِدی عَارَجُ قَدِ اِسْلَامَ نَتَمَحَ پَکِیا البلاغور سول دی <دي> اسلام دی <دي> رسول دی بس بیانون والله والله واللہ تلات دے بصیر لدن کے دے بالعباد بندگان اللہ اللہ مین اللہ مرسلہ حساب کئی ان الذین ایک اننا جسان یکفرونا چے کفری کڑھرے بی آیات اللہی پا یاکنی دالنا باندے فا قرآن و پینجیل باندے ویقلون قتل قتلی یذكرون كبرك بآيات الله طياعتنا ويقتلون النبين ذيكت النبين پیغمبران لرا بیر حقین برنافه كتلية... ویقتلون ذیکتلی نو اس نکتلی دکتل کی دد و جنا الله تعالی دا مزه خبر بیان او وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ بكتلييا ب ساند يا مرونا جغي حوققي بالكتي پصاف سراتط سررا من الناسسي د حن كنا فبهم فذر وركبيتا خبر ركبيته عذااب الليم فزار دردمات سر أول الذينا دا ت سادي حذطة تعملهم ج باچوي يعملون نو مسلمانان مشي ب لج كفري ق والاخرت او فاخرت کی بخنه بین کېږي وا مالهمون بی دي لپاره مین ناصرینا څوک مدد کوونکی ته